Kniha 5, 35, část 3. Prahláda pokračoval v rozjímání. Jaké je to štěstí, že jsem daleko za sebou nechal jedovatého hada touhy po smyslovém potěšení, neboť s tím se utišily všechny iluze a naděje. Dosáhl jsem nejvyšší pravdy. Díky zpěvu manter, modlitbě, klidu mysli a ukázněnému životu, jsem uzřel Boha, jimž je já. Poznání nejvyššího bytí je milostí Boha Vyšnu pevně ustáleno v mém srdci. Dosud jsem byl pronásledován iluzemi a omezeními. V lese nevědomosti jsou mraveniště obývaná jedovatými hady smyslových tužeb, bezedné jámy smrti a lesní požáry neustálého hoře. Jako lupiči se tu potulují násilí, chamtivost a ten nejnebezpečnější nepřítel, pocit ega. Díky milosti Boha Višnu a svému vlastnímu úsilí jsem se od všeho osvobodil. Má vnitřní inteligence byla plně probuzena. A ve světle probuzené inteligence není vnímán pocit ega, podobně jako nevidíme tmu, jakmile na obloze vyjde slunce. Skřec pocitu ega byl poražen. Spočívám v sobě, v klidu a míru. Je-li poznána skutečnost a zničen pocit ega, kde je pak místo pro iluze, naděje, touhy nebo žal a psychické strádání. Nebe, peklo i představy o osvobození existují pouze do té doby, dokud je tu pocit ega. Obrazy se malují na plátno, nikoli na prázdnou oblohu. Jakmile je inteligence zbavena mraků tvořených pocitem ega a bouří tu tění, za září světlem sebepoznání jako úplněk za jasné noci. Chvála nejvyššímu Já, osvobozenému z bažiny pocitu ega. Chvála nejvyššímu Já v němž se upokojili smysly i nenasytná mysl. Chvála nejvyššímu já, v němž rozkvetl lotos blaženosti. Chvála nejvyššímu já, přebývajícímu v lotosu srdce. Chvála nejvyššímu já, které má dvě křídla, vědomí a jeho odraz, projevený svět. Chvála nejvyššímu já, ješ je sluncem rozptilujícím temnotu nevědomosti v srdci. Chvála nejvyššímu já, ještě je ochráncem nejvyšší lásky a udržovatelem všech věcí ve vesmíru. Tak jako lze ocelí utnout rozžhavený ocelový drát, tak jsem čirým stavem mysli podmanil samotnou mysl. Chtění, nevědomost a hloupost jsem zničil pomocí jejich protikladů. Mé tělo pracuje jen vlastní silou bez přítomnosti ega. Psychické podmínnosti, omezení a sklony z minulosti byly odstraněny. Jak podivu, jak jsem mohl tak dlouho vydržet v pasti pocitu já, pocitu ega. Moje mysl, osvobozená od závislostí a zvyků, od tužeb a chtění, od neukázněnosti a sklonů k honbě za potěšením i od pomílené víry v existenci ega dosáhla stavu klidu a míru. Skončilo veškeré utrpení a nastal úsvit nejvyšší blaženosti.